وصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ بِالإنفاق <تصفيق> في سبيل الله سورة البقرة في شروعا ساد الصلو روما او نسوا أو متعلق او اهم خبر ذکر کی دي چې څلور باغې کې ذکر شوې دي آیات مبارکې کې انفاق متعلق کوم خبر ذکر کیږي چې څوک په اوګثمان ديره دی دی فارمال لګئی خرجه کوي چې دې دین دی لږه متوجي شي او په هدايت شي وبیا ا خبر و نمنی دین لرا متوجی نشی په ہدایت نشی مده پزړه کې خفغان محسوس کی خفشې چګور ما مهنته کو په دمه مال او رجولون د الله دین لرا نه هدایتونه منندو تو الله رب العالمین ته دې کې تسلی ورکې او غمال لګون کی لا چې تخفکه جما حق بیا نواه باقی دچاہ ہدایت نصیب <تبار> کی دل یعنی <ya> <تبار> نصیب کی <تبار> دل دال رب العالمین کار دے کچالہ ہدایت کئی نہ ہدایت بور لو کی که بدبخت دے نطبہ دعوت مور مال بم پر لگے اغلب ہدایت نہ نصیب کی گی او طالب اصطاق <تبار> انفاق او مال لگو لگا نی اجر ملاوی گی لیس علیکہ نیشتا پتہ باندې اې نووي صلی الله علیه و هدایت دی مقصد داستا استه اختیار کې د دوی هدایت نیشتا دا ساده وسو طاقت خبرنننا ولا کن الله يهدي من يشاء لکن الله هدایت کوي چې خو تاپ اختیار کہ صرف خودنا نا اراعت و طریق لے شی سمع لار او دا جہنم نا لار نیمان باقی ایسال الی المطلوب دا ہدایت تنفیق و اقول فوق فا ہدایت کول لاد اللہ رب العالمین فا اختیار کیلی مراد نفید اراءت ایصال الی المطلوب دا چستا پر اختیار کی دانشت تسوک حدایت لورہ سے او توفیق دا ہدایت وار کی لیسا علی کا هداہم نشت تسا پر اختیار کی حدایت دبی ولیکن اللہ اہدی من یشا لیکن اللہ ہدایت کی چالی چخوخشی وماتون فقوم من خیرل او او چې لګوي تاسو د سالنا د خرات سوي ف فكمم م دخپلو زانونه د فاري داغې اجرو صابتحسو ملاوي هرس چې س او د خ نوجرو سواب د دپارهې بلشا نه ملاوي ترجمه یې په شریطی طریق باندې د خپل عمل أغلب دخلی نام نعم د دا الله رب العالمین انعام و احسان او احسان دی او د دین آسانتیا ده چې کله عمل یوڅه کوي خپله دا اختیار ورخړي چې ثواب بل ځای باندې دخلی شي خپل مردا او میت له ثواب قال <سؤال> تعالى قول يتاسو دث خيرات و من سمالنا ندخل زانن دفارني اجر به تاس لئی ترتمه وبثواب بلغ خلننه وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله او مال منكوه يتاسو ما در دفار د لخول د الله دیده پارمال لده ویچد اللہ واجهاد اللہ دیدار را لها سنشید داند نسوس وصفات نلے قرآن و سنتی کنالا رب العالمین کم صفات راغنی نو پڑی کد احل سنت و الجماعت و چلا با بخل حقیقتت باننی حمل که فا ایتبار دمانا سر حقیقت اشتا فا هر جده دی کیفیت دی منہ کیفیت مجھول دی مفوض الی اللہ لی آغا چی مال نا لگو ایتا سو مگر دفار دل احول دو وما تنفخو من خیر آغا چی لگو تاسو سو دس یوفا الیکم قرب در کڑے ستاصل بدلې وانتم لا تظلمون او تاسو سره به ظلم نه کړیږي ظلم تمانا د کني سر راضي تاسو اجر او ثواب کم نه کړیږي بلکې چې اخلاص درکړي ډیرې مدوګنا او زیاته بدلی به الله درکړي لللففره ان نه اوستررو في سلي للله پهې ایې مباره چې د انفاف متعل شمه خبره ج کردکی چې د انفاف مصررفې ددل پهکار دي چې په چاپې برزمان لگوم خر شم نو پدې آیات مبارکې کې ذکر کئي چې تاسو کمبال لګول خರ್ಚ وکړي نو راغې به ترين مشرخدارې چې پتو لباو د علم باندې ولګوي ته مجاهيدین کي سميد الله خرج کړي او بیا د دې مجاهيدین کي سميد الله طلبته العلم د علم شريفه پر روتی دایې شپک صفات ذکر کړي پدې آیات مبارکې کې علاش پر صفات د دې د عالی <سؤال> کتاب فقراوی محتاج خلک مې دویم صفات د عالی احصرو په سبيل الله دا لا فلاار کې دای باندې کیږي جدي طول اوقات په سبيل الله مشغول او مصروف ني نو وخت او ته مور لنې ملایي کیدې چې مالوږي او در ام سفت بے ذکر ایل آیت ساتیعونا بردن فی الارل باز مکہ کده سفر کولو سو طاقت ملنی تجارت بکار دیو ملک نبل ملک للآن شی سفر نوکی او سلورم سفت بے ذکر ایچی دا پاک دامن خلق دی یحسن هم الجامل من التعفو جاہلام خلق پر ای بانیدہ گمان کئی تگریدہ دا مالدار دی زکر خلق لدائی لاسنے لیتی سوال نکئی او پنزم سفت بے ذکر کئی تعریفہم بسیماہم فنخل علامات بدئی پی جنی سوالی بے ذکر کئی تفتلو نخل علامات ماندی پی جنی او شپگم سفت بے ذکر کئی لا یسکلون الناس الحافا خلق نکئی ضرورت او پزور سوالینا نکئی لل سقر النغنا دا خاتنا اووش د قات دپه د فرانوا تسانمي خوشر في سمي للله کب کلي شوي دغي فلاه دا الله دغي اوقا د الله فلاار مشهوللي دمره ووق رک رشت دنياري وګ لا يتونه بردن في الأررن دې طاقت مې لرېد سفر کولو کوزمک کې د فارغ تجارت او د مال غټلو یې حسابهم الجاهر او اغنیا ګمان کوي پرې باد نه خبره او جاهل کړه اغنیا آسب ندامال دارنی مې نه تعفره د وځید نو سوال کولو تعصف دیلوئی کی زان بچتا تیزان پاک ساتي نو دو سوال کولو نه زان پاک او بچتا عفت ته پهي ګومان کوي فدایبان نه خبر کستو مالداران دي لوجد نو سوال کولو نا تعرفهم بهيماهم في جنب تسوي علاماته خود ذي علامات خبر بدی اینه ابو هریر رضی الله عنه ی حدیث تراویلی ابو هریر رضی الله عنه ی مسجد نبوی کی بکل ازاد لوگ نراوږه دادم دا د نبی کریم صلی الله علیه و سلم طالبو اصحاب صفه و مشرک په مسجد نبوی د اسلام صلی الله طالبانو په مسجد نبوی کې مګله به زره لوګنه غور دې د مه شو بشوان نو باسه ته تم خلک راغلی یا زمیدار بو نو غو راون مالګې په 63 باندې سپکی خدا هی وې کده دې گو مریض و بیمار ده تم کڅ والی جمیرګي او به خدای دې نو په وخت را باندې مرغو علاج په دې طریقه کولو جو په 60 او 90 کې خدا ابو هر رضي الله انوې په ما باندې بیماری او مرګي مرګي بنو بيخودي بمعبانده اللغة دو وجن راغلوا لدي فتب صحف نبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر و عمر رضي الله عنهما دلو يصحابي اكرام للغي لا تعرفهم بسيماهم في جانب تدويل رفع علامات ونخذ مي لكن نبي صلى الله عليه وسلم خفل طلبات جندل شد فقره دو, دو وجن دارا غرزين بني صحابي اكرام ما في جندل لا يطألون الناس إلحافا سوال نكي ليدخلقنا إلحافا بالكل إلحافا معنا ذا بالكل سوال نكي يعد إلحافا معنا ذا بذرورة أو بهاجة سوالنا نكي يا الحاف معف جدده لحافنا للحاف برنی او کمبل دمل چې پهوي نو پهزور سره د خلکو نه سوال نه کهمال لاه سره ل د برنی او کمبل غون ان خت او داغ نه سر شو ترراي پردينه چې ستي وختني لا يخوننا الحاح سوال نه نه د خلکو نهبيضرروور پهظور سره دچانه سنو غواړي امام مفتی رحمۃ اللہ علیہ سنن کی تو اسناد حسن سے حدیث ذکر کرے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من سالا وله اربعون درهما فهو الملحف چاچ سوال کو خلق لیلا سنیو او دثر خلیق روپے شاہ مدام الملحد کم چرے آیات کی ذکر دی لا اسالون الناس الحافا امام ابو داؤد او امام احمد رحمهم الله حديث ذكرته په اسناد حسن تا امام احمد په مسند کې امام ابو داؤد په سنن رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایي من سال شيئا وعنده ما يغني فانما يستكثر من جمر جهنم قالوا يا رسول الله ما يغني قال ما يغنيه او يعشيه چا چې وري سوال خو د خلق نه سوفختل او د سره د مرشتا چې دې په سوال نه بي پروا نه ځان پتا چلي شي نو یې د جهنم هغه سرور او اور د خلکو نه هوآني زان لده جهنم اغا سکروتی او اور سیوا کئی صحابه اکرام و نبی اسلام لو ما یغنی سشه دچلی چې پرواز در دوله ده سمر مال چه دزس رین و دیب بی پروازی و نبی الاسلام و او یعشی چه دمر مال ور ترده چه دغرمی روٹی پی خوڑیشی آدماز خوطن نو ندین سیوا سوال چه دیزان لده جهنم اغا اور او سکروتی سیوا کئی امام مسلم رحمت الله علیه وصفن صحیح حدیث ذکر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من سالنا تتکثرا فانما یسال جمرا فلیستقل لا او لیستکثر سوچ دا هرګونو سوالو د دې لپاره کی چې مال له لری چې مال له لری د هر والد د لپاره سوال کوي ضرورت او حاجت یېستا نو جے دان لد جہنم سکر وٹی غواری نو پل اپو قیدہ کڑیر سکر وٹی جبا کئیو کلگی جبا کئی نو بے حاجت آؤ بے ذائع سوالون دینک ایلا اسألون الناس ایل حافا فالنک اید خلقنا بی ضرورتا نما محمد و در رحمت الله علیه و سنن کی پہشناج صحیح اور حدیث ذکر کرے ثوبان رضی اللہ عنہ و رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام من تکفل لی الا يسال الناس شیئا و اتکفل له چا چې زموږ سره دا وعده وکړه او دا نو زرا سره پوਛې دې بدخل <سؤال> کو نه سغواړي نه سوالي نه بنکاي نو بي رسول الله مو ایزور سره دا وعده کوم دا ورکو چې دې به الله جنت لوړدن نکي جنت لو مزي دارکی حدیث د دا سنن بی داوود او جان او ذو ذکر ابن الله ابن مسعود رضی الله عنه وی من اصابت فاحه فانزلها بالناس لم تسد فاحه فاحه رسول الله علیه الصلاه والسلام فرمایلی شعبان دغه غریبی او لوګراغا نو د احکام کله په استعمال لوګره سیدلی ذو غیم اوهما باندې تکي لم توسد فاقته لا غريب بد دخلنه شي په دې غريبي کې وي ومن انزلها بالله فيوشك الله له رزق عاجل او اجل او گرخط فریاد غريبي الله للوان دکاله لاله فریادکو الله رب العالمین رزق ورکیا سمدستی الک فقلارا امام فرمی رحمت اللہ علیه لا حدیث ذکر کی بیاوی حسن لا حدیث حسن و لا يصلون الناس الحافا سوالنا كید اید خلقنا بذررتا وما تنفقوا من خیر اواش لگ ویتا صدق معلنا فإن اللہ به علیم ليقناً ألا فاغباً لفوهنه الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار شراً وعلانياً فذه آيات مباركة كوز الإنفاق متعلق أخيراً يوم خبر ذكر فيه فذهل وينش تعميم الأوقات پهر ووق خیررات کول کژي کشپ په پټاو په سرګ لبان دی او لاغې دپاره دان نه تخصی سنې پکار کفللانی وخت ې کوم نوډیر سات برله میلاوي کفللانی کې کوم مکم به میلاوي لکه بعضې خلکو جاهلاانو می نه چې دګان نه سرې ر ل نوړی کړړدي تیض دا او خوا کړی چې د مړی په س خیررات کوم نه د جوش بئ دارنگې درې مودا سلوي خیره او کال آیات تیرا او اسمع تعميم الاوقات هر وخت خیرات کړه البته د جوی په اړه باندې تصوخ عموما خیرات کې د احادیث نه دي او اثبات ما لدونیږي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په خپل صحیح کې حدیث اهل ابن سعد رضی الله عنه ذکر کړی او دغه د یوه مېره د خوشحالیدو <سؤال> ذکر انصار او ابو د جمعه پر از هغه چې څنګه او غشراړې په کټور کې ویولې شوې شو روا او سالن وته جوړو همو بدلومي مزو د نبی له سلام په زمانه کې وختي کولو د غرمې روټې بګو د مز نه پخوړه مجرموزنا وقارج کن رمز جنی نبوینا براروانو نو دغزنانا لبوارغو حنو سلمو علیها موقو فریمان لسلام مواسولو حقیقلو کب خرافو توعام تیار کرو نو غبر عللوخو کیواچولو نو دو جمعی فرض بان لبوارغو نو دغزنانا در صحابی کولو سهل ابن سعد رضی اللہ عنہو نور صحاب اکرام مورغلی او بالحديث کلائی صحابی خنو سلمو خدیزان انا من نبوم سلام اچول اهل حفظ ذکر کوي پردای زنان باندې سلام اچول کچر تا غو لیدا یاد کثنی اندیشا کثر نشتن جو یز دی اسمان جل من امام ابو رحمت الله علیه بسرن کی حدیث ذکر کړه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ومږ ذنانو په لبا باندې تیر شاو صلی الله علینا سلام اچولیو مکالجه له اتني ام نشا او خطر نيک نک فزانان باندې اسلام واچو دي حدیث نه دغه سبوت نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام نو فدی آیات که تعمیم الاوقات د تركيد انفاق او خيرات تفارا الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار کاک سانل غی مال نفلشیو دورذه خيروا علانيهن په پټاو د او مخکې ذکر شو چې په پټاو باندې خیرات کوي لکه نو په اصل اصلدا د پټاو باندې خیرات وګي او په سرګندانو والی کې سمصلحت نو بیا خلک سرګندوالم اسولو به وی چې سا مقصد دا چې نور خلکو له ترغیب ورکم چلیوم خیراتونو لمتوجي نو په سرګنداو کا یا دې لپاره په سرګند کې چې خلک را باندې خیال او ګمانونی کې دې شوم او بخیل نه زکات دې په سرګند ورکا فلهم اجرهم عند ربهم مدي خلکو د پارا دې کسانو لپاره بدله او ثواب دې دنيوی پنځیز رب دې الله باندې دې جر او ثواب ورته ولا خوف علیهم او نضی سره کوي ولا هم يحزنون او نه بجوي غمجن ک مېزي کچو چې د قوورتهلق خلل د را کې زمانې مستقبل کې و پرمان د سرني او د ح تلق د ماز سره ولا هم يحزنونه على ما با وخواات کمي ح چې مشکتي رشيدي د لدي نه فچو پاغیبانې برري غم جږ نه الله تعا على خ خلک محمد